امُرِّجاني صُنَّاعُ حياتي أقمارُ ليلٍ منارُ الهداتي فأنا مُرِّجاني عزم الاباطي <سؤال> وعد وانا بعزم الاباطي يا من تسمع العمر يمضي ورا من ونستغفره ونأوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهد الله فلا مدلله ومن يضلل فلا هادي له أشهد إله إله إله إله إله إله أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا فك الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وانتم مسلمون Zahvala pripada Allahu džel davala, koga gospoda naprave put u put i zaista je upućena, koga ostaju u zabludi, neću mu naći nikoga ko će ga napravi put u put. I. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga, osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti gospodari, kaznu svoje plemenitoje o povjerenici, bojte sa Allaha istinskom Bogom i ne umirite nikakvu drugačiji osim kao Usmane nakon uvod da dragi braćo i cijene sestre i vi koji nas pratite preko interneta večeras kako da ćemo za Allahu Subhana ve Taala pomoć govoriti o jednom Allahom te bareke ve Taala imenu velikog značaja posebno plodovi koji proizilaze i spoznaje ovog velikog veličanstvenog Allahovog imena a to je Allaho ime El-Barru El-Barru U jednom riječu, kada je pokušao da prevedemo, dobročinitelj. Dobročinitelj. Međutim, mnoštvo je značenja. Mnoštvo je značenja na koje ukazuje ovo Allah-u Tebarek ime. Jedno od tih značenja da je on neizmjerno dobar prema svim svojim robojima, da im pruža i spušta u obskrbu, odakle se ne, ne nadaju. S druge strane, da je neizmjerno dobar prema ljudima koji griješe, prema griješnicima, oni koji krše njegove naredbe tako što i o njima brigu vodi. I o njima brigu vodi. I njima pruža dobrotu. I za njih isto tako daje im i nadu, i šansu, pruža i daje mogućnost svakim danom kada dožive novi dan, da mu se vrate. Ne požurje sa kažjavanjem. Ne kažjava, znači odlađe na šlame svog neizmrenog dobročinstva, dobrote i milosti prema robojima koji griješe, ne požurje da ih kažjava. E Sve znašte, danas kada čovjek uči neko dobročinstvo ili ti učiš i očekuješ automatski neko nešto da ti se, onaj, zauzvrate, da ti učini, razumijete, i danas gotovo da nema čovjeka da ne uradi neko, neko djelo, da ne očekuje da će mu odmah neko izvratiti, posudiš, očekuje da će on, ono daš mu, jer znaš je dvoj četrenuta koju postavljaš, da će te treba, pa će to pomoć, Moć, može to učiniti, razumijete, Allah je da što nam tako nego da, Allah svima i neizmjerno je dobro pro svima, i dobri i lošim, i vijenicima, i nevijenicima, i munabicima. Svima im daje. Svima im daje dobro u, kada kažemo, dunjaločkom pogledu. Ali ima jedna vrsta na znači, čahiranskog e, gledanja koju Allah dješan daje onim koje voli. Koji su vrijedni do dunjalu, koji su posebni na dunjalu. a to su vijenici. Njim Allah posebne darove daruje a od tih najvećih darova je iman, ono što mi osjećamo. Nežutim, da li smo svjestni imana ili nismo, to se vraća na nas. Da li si svjestan što ti je Allah Đelešanu podario i da li si sretan sa tih imanom? Jer iskreni vjernici su sretni kada imaju iman, doživljavaju iman, doživljavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, doživljavaju slast i badeta Allah djelašanhu. Dok oni i slabijeg imana to nikad neće doživjeti, oni se trude, Znači, ti truci doživljavac može išla trudom i takav usavršiti, i takav osjetiti osjetiti slast imana. U jeziku el-brru znači sidku, iskrenost. Tako da učenjaci Kur'anske ajti sure bekare lesel biru en tuvelu juhe kum. I nije dobročinstvo kako je prevedeno da okrećete vaša lica prema istoku i zapadu. Ovdje kažu da je sidku, biru u ovom kurpanskom majetu je došlo kao sir. Iskrenost. Nije znači iskrenost, nije tvoja bogobojaznost, nije tvoja takva, e, nije tvoja pokornost okrećeš lijevo desno, istoku ili zapadu. Nego je istinska iskrenost, prava iskrenost da vjeruješ u Allaha Đelešanom. Razumijete, nakon toga su došli da vjeruješ u njegove knjige Meleke, Dobročinjstvo, da radiš brižnjem e, putniku, namjesniku i slično. Zatim ima značenje ta pokornosti, el bir ima značenje pokornosti. Kao što je došo hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je Buharija i Muslim, le leisa min al birri as-sawmu fi as Nije od obročiństwa u prijevodu značenja, nije od dobročinstva da se posti na putovanju. Odje bir je pokornost, nije od pokornosti da se posti, da se posti na putovanju ovo je mesela iz Fika, gdje znači ima razilažnje kad treba posti da ne treba posti, je poslanjstvo sadam je nekad na putovanju postio, nekad da nije, pa su učenjaci znači napravili spoj, aleksu salam, toma, napravili su spoj u ovoj meseli, znači onaj koji može, koji može da izdrži da li mu jeftal nije da posti ili ne posti, ako ima poteškoću, nema, to se značite na one mesele u prijerama Zana. Znači bitno jezičko značenje ovdje. Zatim brru, Ima značenje sadik. Ima značenje sadik, iskren ili bir, dobročinstvo i poslušnost. U vam je poznato birru ali bey. Poslušnost roditeljima, dobročinstvo roditeljima, razumijete? E, i ne može znači vjernik biti vjernikom, a da nije poslušan, a da nije poslušan svojim roditeljima, odnosno ne da ne čini dobročinstvo da da dobročinstvo svojim roditeljima. Zatim birru ima značenje kopna. Kopno, kako kopno. Ovo su značenje znači u, u jeziku. Zatim o u jeziku El Mubirru Gali, pobjednik. El Mubirru, pobjednik. Zatim imamo El Burru, hinta, a to je pšenica. To su značenja, značenja u jeziku. Imam Kurtubi Rahmetullah Ali, kada govori o birru, kaže da je to sve sveobuhvatnog značenja. Da obuhvata svaku vrstu hajra svako vrstu hajra, svaku vrstu, vrstu dobročinstva koja vas zija. Još nešto to. Znači, tako e, je riječ e, jedna sa sobuhvatim značenjem svake vrste hajra. Saznam jeste koliko načina ima dobročinstva e, dobrih dijela. Ova riječ bir sve to bufata. Nači sve što je dobro. Znate da je dobro i znate da Allah to voli i sa tim je zadovoljan, sobuhvata riječ bir što znači da čovjek kada svati to znači i onda radi po žuri da radi da radi takve stvari Allah sam kaže wa ahsinu inna Allah yuhibbu al muhsinin činite dobročinstvo činite dobročinstva dobra djela Allah zaista voli dobro dobročinitelje Zatim poslanik Allahu alayhi ve sellem je upitao konkretno znači upitanje poslanik sa Allahu ve sellem anil birri wal ismi upitanje šta znači bir dobročinstvo И что значит грие грешение. Что это? Что доброчинство, что игри? Па каже послани саллелем er el, el birr husnul khuluq. Доброчинство je lijepo ponašanje, lijepa nara, lijepa čuda. Što danas oni koji govore, nije bita nahlak, bito je nešto drugo, znači odin poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje bir. I kaži mam Kurtubida i to se obuhvatno značenje, što obuhvata svaki hr. Poslani, salavahu alaihi wasalamu, hadisu kaže, el bir je husnul huluk, liepo narav, liepo ponašanje, liepo hlad, liepo obhodženje, sve to znači obuhvata ova rječ. A kada je upitan, znači, el ism, kaže, el ismu ma hake fi sadrek. Grijh je ono što koliba tvoja prsa, kruži tvojim prsima i nisi zadovoljan, mrziš, preziriješ da ljudi saznam o tome. Razumijete, ono što ti išti tvoja prsa, a kada bi to obznanio, kada bi kazao tari koji ostali, on bi odmah znao da je to nešto što nije uredio, što je grijeh, a ti to prikrivaš i osjećaš da bi on tako reagovalo na to spara, znači to je grijeh koji osjećaš u svojim u svojim prsima. I ovaj hadis bježi muslim. E, zatim, ovo, Allah o Đelešanovu ime u Kur'anu se spominje samo na jednom mjestu. Samo na jednom mjestu. Allah o Đelešanovu kaže u Suri, Tur, u 28. ajetu, inna كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدُعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرْهُ الرَّحِيمُ I mi smo ga prije molili, dozivali ovdje, inna kunna نَدُعُوهُ Ima opis dove, međutim ovo obuhvata značenje ibadeta. Dova je ibadet, a i više od toga, znači sveokupnog ibadeta, da su prije toga ibadeta Laha Đelešanu učinili, jer je on tebare kevata innehu al barur rahim. Jer on kakav? Dobročinitelj milosti. Dobročinitelj milosti. Tako Laha Đelešanu mi obožamo. I zašto se ovo iskazuje? Mi smo prije toga molili, prije toga dozivali, prije toga su ibadet činili a Biblijedan od plodova spozna imena El-Barr-ru, el, el da je on, dobročintelje, vidjet ćemo onaj koji će te nastaniti ili koji će te nastaniti u ženskim prostranstvima, podarit će ti najveću nagradu. Onaj koji ti je naredio, prije svega, znači El-Hadi upućuje na pravi put. Zatim El-Tawab nadahnjuje ljude da učinje Teugu. Ne bi te Teugu učinio, a ah, i tek tako. tek sebe. Nego Allah El-Šan te nadahni. Allah te uputi na tu taubu, Allah te uputi i napravi puć. Znam se to Allah te uputi, Allah ti želi hajr, Allah ti podari hajr i na kraju te pormo nagraje za taj hajr. Suhaan. Razumijete? To je neizmjerno, Allaho, Tebarek, Jevetala, dobrota i milost i dobroćinstvo pre stvorenjima. Znači, nešto si ti zaslužio, nego Allah ti podari. i Hidajet i uputu, i da shvatiš, i da razumiješ din i vjeru i nakon svega toga ti još nagraje a ti prije toga radi sve što se mogu raditi od loških djela. Al tela Allah za što počesti uputom? Počesti znači taubom, pa se pokaješ, pa mu se vratiš, počneš raditi dobra djela, pa tom subhanehu vatala nakon svega toga je A od dobročinstva njegovog, da ne požurio kazni, sad mi kada izađemo iz Bešida koliko grijeha učinimo, zatim koliko ćemo u toku noći, koliko ćemo sutra u toku znači dana, ili prema porodci, ili prema djeti, ili prema ženi, ili prema komiši, nisi jah imun i nisi sačuo od, od grijeha. Račeš grijeh. I zaslužio se u tom trenutku koje talađeš kazni, ali iz svoje neizmjene milosti, dobrote i dobročinstva prema nama pušta nas. Daje nam znači da mi radimo, da činimo to što činimo i on nam oprašta. El bafur, mnogo prašta, prelazi preko toga. El Halin blag, ne požurije sa kažnjavanjem. Ibn Žari Rahmetullah Aliih kada je govorio o, o, o značenju o kur'anskog ajeta, Allah Al-šan kaže innehu hu al-brru, zaista on dobročinitelj, kaže neizmjerno je dobar i blag prema svojim stvarenjima. Neizmjerno. Ne možeš pojmit, ne možeš svet, ne možeš zamislit, a svi mi osjećamo našim životima, našim trenutcima, koliko je Allah al dobar i blag prema nama. A u stvari koliko smo mi nezahvalni na tim blagodatima kojima nas On obaspa i danju i noću. Danu noćnu. To znači niko ne može izmeriti. Ni ti možeš negirati tako. A negacija Allahu i blagodati je jedan vid da mu se ne zahvališ na njima. Upališ auto, ne kažeš bismila, doješ od džamije, nisi neko bismila, alhamdulillah, fala ti Bože što sam ti podario, častio ovom limuzinom, nisi zahvalan toj blagodati. Dođe sa tramvajem u džami, ahim. Ne kažeš alhamdulillah što ti je to omogućio, nisi zahvalan. Nisi zahvalan blagodat. Trolebus. Da te neko pokupi, da te neko doveze, ahim. Razumijete? To su sve stvari koje ukazuju da si ti nezahvalan na Allah. Odnosno da poričeš, a to poricanje nije ono osnovni por, poricanje što je kufri na nevijesno. Nebo ovo poricanje, poricanje u znači nezahvalnost na tim blagodatima. I to jako opasno. Jer to znači svakim trenutkom, kada čovjek ide u gaflet, dublje i dublje i dublje zanemaruje, zapostavlja, zaboravlja koje šta je, odnosno da je on abd, jedan mali sićušni rob, koji treba obožavati Allaha, koji treba biti zahvalan Allahu subhanu wa ta'ala neizmijenim blagodatima. E sad, ovo je samo jedan vid koje mi navodimo, auto, prevozno sredstvo, koliko blagodata ima, noge, ruke. Danas, bo sam zatrpan, ah, i kada sam rekao alhamdulillah, nisam zatrpan. Ljudi se smrzavaju Da li se rekao, hvala Allah koji me sačuvao tog belaja i te nedaće i podario mi fin dom Topao Ahij, ili ložiš, ako ne ložiš i prim i grijanje Da se ko alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Ljudi umiru, ljudi, u to nidaleko, u Bosni da ni daleko, umiru Smrzavaju se Kod ko nas zahvalja blagodatima? Allah dobro čini te Allah nam daje, Allah nas obskrblje, Allah se brine o nama Sve to mi opet nezahvalimo. Razumijete? E, to je znači nezahvalnost na Allahom i Tebare Kvetala blagodatno. Ezrađađi Rahmetullah Ali kaže Allah te Tebare Kvetala je dobročinitelj prema stvorenjima. Obskrbljuje ih raznim dobrima. Raznim dobrima. A i to nije znači samo voda. To nije samo znači e, hljeb i su. Raznim dobrima. Koliko uživa svaki od nas po tih lijepih stvari koje Mala Đelešanovu nas hrani, i poji. Međutim, koliko mi uzraćemo Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Zatim kaže i popravlja njihova stanja i halove. Allah je taj koji uslih ahval koji popravlja stanje moje, tvoje i svačije. Čovjek je griješnik, griješi. Razumijete? Ali Allah je li šanom popravi stanje, pa on iz onog griješenja ode u pokorost Allahus subhanahu wa ta'ala. Ali ako čovjek pokora, pa se počinije odazivati šeitanu srce mu nagljivnije šeita njegovim vesvesama i z dana u dan Allah Đelešanu srce okrene tome. Razumijete? Jer su srca među prstinju milosti Voga. Allaha te bareke, okreće kako hoće. Zato čovjek traži sabat da gledat će nam učiniti na pravom kutu. Nije znači uspjeh na dunjalku da kažeš vjerujem, da si povjerovu. Uspjeh je na dunjalku da vjeruješ, da povjeruješ, da ustraješ na tome, na tome da umriš. A niko ne zna kako će umriti i čemu će če završit. Ali mi se nadamo i mi molimo. Allahi znači moraš što da radiš, moraš se žrtvuješ. Moraš da se dokazuješ, da se umiljavaš Allah u dželešanuhu, da bi On neizmjerim te blagodatima nastavio basipati. Razumjeti? Ne znači da nas se sjećaš Allah, da se ne sjećaš. Ka surahat, lugujeći van, či hadise poslanike alaihi sallam. Al khatabi rahmetul alaih kaže al berru, onaj koji je blag i milostiv prema svojim robojima. Zatim opisuje On je dobročinte prema njima. Njegovo dobročinjstvo bukvata sva stvarenja. Znači dobre i dobre i loše. Pa kaže On je dobročinte prema dobročiniteljima. On je dobročinitelj prema dobročiniteljima. Kako? Kaže tako što im umogostručuje njihovu nagradu. Allah te ne nagrađuje za jedno dobro djelo jednim, jednom jednom nagradom ili jednim dobrim. Nego deset puta, do sedamsto puta, pa kaže i više od toga. I onda ajfu. I više od toga limenješa. ješa Kom je on hoće? Allah te bareng. Koliko je neizmjerno dobar, zamisle. Mi danas kada ti neko kakav hajru radiš, ti mu uzvratiš istom jerom. Allah je ša, ne. Allah nagrađuje ko niko, znači nema može odnaći smatni kolike su nagrade. Allaha subhanehu, subhanehu, subhanehu, atala. Zatim kaže, on je takođe dobročinte prema ljudima koji griješi. Nepokornim. Tako što him oprašta i prelazi preko njihovih loših postupata. Znači, danas je znač koliko je teško prostiti. Čovjek tu radi nepravdu. Zna faču. Razumijete? Koliko je teško. Znači, tu je treba iman. No. Iman treba tu. da kraju što prosti osnovu ima Allaha Đelešanu i da sutra opet nastaviš koja se ništa nije desilo. Nabacije Razumijete? To je teško. Allaha Đelešanu grijež, psuju ga, vrijeđaju ga odbijaj pokornost prepisio mu stvari od koje on uzvišeni čist da ima dijeta na uzabila da jeda od trojice nebesoče se rascepe koliko je teško nebesima Allah dželešano kad onaj kaže Bože oprosti vraćam ti se kaže oproštena razumijete to se ne može shvatiti to se ne može pojmiti ali mi pokušamo da, da onaj bar se malo približimo tim tim značenjima ili ovim velikim veličanstvenim imenima kojima se vađalo dželačano opisao. I zato ove stvari kažu učinjenci, koliko je kod moguće, znači od uh, prodova koje proizilaze iz ovih imena, čovjek treba da se trude da se okiti, da sokiti. Kada la oprošta, da ti oprostiš. Je se ti nadaš Allahovom oprosti i milosti, al moraš i tu pokažeš da daže znanja svima nama da se ti ispravno aj oprosti, razumijete? Nesan mod šakije od Allaha milosti i oprost, svom bratu ne je oprostiš. A i to neke sitnice. A iako su krupe stvari, ima ćeš veliku nagradu kod Allaha onoliko koliko je ta stvar, koliko je ta stvar krupna, i je veliko voćna na stvorenja. Zatim kaže da kova osobina kod stvorenja, kod stvorenja ima značenje one osobe koja čini veliki hajr. Radi ta osoba i čini hajr. I ne očekuje ah i nagradu od stvorenja, nego nagradu da lađe, ili što vam se za din. I dan i noc miša način kako ljudima dostaviti i prezentirati vjeru i din. Kako drugima omiliti, znači on što i on osjetio da je lijepo. Međutim, probleme je kada osoba uđe, a ne osjeća i nije svjesna koliko je to lijepo. I onda one želi da to lijepi taj dar taj mirist u ljepotu što je osjetio da prenese i na drugima, razumijete? Pa mu je krivo kada vidi druge koji su uposleni tim hajrom i prenose taj hajr i šire i žive za taj hajr i dan i noć. Kad što radi? Što radi? Vidio ovo, vidio ono. Nije njega tjera ima nahi. Njega tera ljuba prema onome što je osjetio. A ti si ahim iskin, sjediš, čumuraš i ne radiš ništa ahim. Zato što nisi osjetio. Ni ljubav prema tome i nisi osjetio obavezu Toga što nosiš da drugima dostaviš, da drugima pojasniš. E to su velike razlike, velike su razlike između onoga koji sjedi i ne duma. I onoga koji sjedi i duma. I onoga koji sjedi i duma i radi da bi ostvario ono što je duma. Razumijete? Nekad čovjek duma, dođe do ideje, plasira je nekome, drugi izvrši, on ima nagradu, on ima nagradu jer je plasirao tu ideju. A znam stoga koji šta, ne razmišlja uopšte a čije je mogućnost da to radi, da to učiniš, on se promisio, razmislio, došao za do velike stvari i nasi kaže: "Ej brate, ja znam da ti možeš, vi to nešto radite tamo negdje, sjedite, dogovarate se, razmišljate o ovome i baciš štah i prođeš, fantaz." I ljudi tamo kažu: "Idova, super ideja." Nađu metak, nađu nekoga ko će da nije, ko će finansirati i odono što se ti jahi samo jednom riječu pogura, jednom riječ. Imaš nagradu svih oni koji su dozovu tom projektu koji upute i vrata Allahom preko toga. Svako veliko je pročito makar i ne bi upućen. Jesi se bio sebeb da mu dostaviš istu, on istinu odbio glavu, glavu toga pokrenuo. Znači ovdje on opisuje rahmetullahi ili hatabi u očima ljudi ili osobina kod ljudi da je to osoba koja se trudi, koja čini mnogo i hajri, veliko dobročinjstvo i dodaje tome i ona osoba koja je ili koja čini dobročinstvo svojim roditeljima, koja je poslušna svojim roditeljima. Dodaj iz našu opisu ove osobine i kod da se mora naći kod one osobe koja je poslušna, koja je poslušna koja se pokorava i koja čini dobročinjstvo svojim robovima. Zatim u Huleymi, Rahmetullah Ali, kaže El-Berru, onaj koji je blag prema robovima svojim, želi da ih im olakša, a ne da oteža. Ne da poteškoći ima joj To je Allah Čilešan, naš gospodar, sve sve naredbe i sve zabrane koje Allah, je Allah Čilešan naredio namah i naredio je tako da mi možemo to prihvatiti. Da su one lahke za nas. Da ih možemo sprovesti. I da možemo... Napad. Pa čak nekada naša stanja, kada nismo mogućnosti, da nam olahšit U tim stanjima. Ne možeš namazdakvanja stojeći, sjedeći, ne možeš sjedeći, može ližeć. možeš ližeći, možeš na... Možda mi se mahi, ali ga ne ostaviti jer ti je on lahak za sprovesti. To nije teško, lahko. Postite, Allah Jehošana zna naše mogućnosti. Zna da mi to možemo podnijeti, pa je Allah Jehošana rednja. Ali opet pravi izuzetak. Ljudi koji su iznemogli, starci, došli znači, u neke znači zadnje godine svoga života, ne mogu da podnesu, Allah Jehošana daje olakšicu. Trudnica daje olakšicu. Boji se za svoje dijete daje olakšicu. Razumijete? Čovjek na putovanju daje molavšicu i ta znači vjera Laha je u potpunosti vjera koja je lahka, koja se može znači sprovesti, po kojoj možeš raditi, po kojoj možeš živjeti. U njoj nema nikakve teškoće, jer je Laha Đelešanu taj koji el brru, dobročintelj prema svojim stvorenjima, pa im je podario vjeru koja je lahka i koja se može znači sprovesti i raditi po njoj. Zatim kaže onaj koji mnoge grijehe oprašta, onaj koji mnoge grijehe oprašta i onaj koji ne kažnjava za svako zlodijelo i nedijelo. Allah Žešante ne kažnjava subhana koliko smo, znači svi kad smo iskreni kad se vratimo, analiziramo naše stanje, koliko griješimo i dan i noć Allah Žešante ne kažnjava. Ne kažnjava. Ali jedno te obom brišiti sve subhanu, jednim istikfarom, jednim istinskim pokajanjem. Znači, Sto godina života o nepokornosti, u širku, kufru, licemijerstvu, svim vrstama grija, od zausti najgoreji stvari, jednom teubom, jednim trenutkom, istinskim vraćanjem, Allah Ježan se briše. I ne samo to, i svoje neizmjene, znači dobro, e, dobrote i milosti, dobroćinjstva prema robima, sva ta zlodjela, sva ta loša dijela, Allah Ježan mijenja za dobra djela. 100 godina nepokornosti ti čini 100 godina u pokornosti. Ali istinski, istinski se vratiš da se pokaješ, da obećaš da nikada, nikada više se nećeš vratiti na to što se činio, što si radio. Možeš da živi sretno i da očekuješ meleka smrti, a da si ti u inšala ekstra super stanje. Zatim kaže, on je taj koji za jedno učinjeno djelo nagrađuje da se to struko. Allahu akbar. To je njegovo dobročinjstvo prema svojim robojima. A dok je za jedno loše dijelo, kažnjava samo onoliko koliko to dijelo, koliko je to dijelo, znači veliko i krupno, kod Allaha tebareke tebareke. To je Allah subhanahu wa ta'ala. A zatim kaže samu namjeru roba. Tvoj nije tahi. Sam, znači ono što ti sjivne, sivne kroz glavu. Misao jedna. Ako je kajr, znači da bi uradio planiraš nešto, samo ti prođe ta ideja, Allah Đelešan te nagradi za to. Nagradi. Dok istu tu misao, ako je loš nijet, loša misao, neće te kazati za nje. Naravno, ako ne budeš radio, da je ostvariš. Kao što, alo, djevojko, djevojko, šta se tu sam, mogu doći, možeš, bujrum, doći, ti, brate, fino. Znači, vesina nijetio, prije toga mogu bi je zvati. Zatim si uzao telefon, pa si joj krenuo, a zatim si krenuo prema njoj. I u toku silazine stepenice u Haustoru dođe roditelj, dođe komšer, plinuti uz jaret rođak i kad je moram se vratiti i vratiš se. I imaš grijeh kao da se očiš od tamo kod nje, jer nisi spriječen svojom voljom. Znači nisi odustao od grijeha neko bježano, a ovdje je bilo nešto nego te neko drugi spriječio od tome, a ti su bio ustrajan da izrušiš to. Imaš grijeh kao da se očiš tamo, znači kod nje ono što se bio isplanirao, pazite sad koliko su, znači, te stvari sa nijetima opasa. S druge strane, koliko nijet može da uzrokuje dobrih dijela kod te bahi, da sjediš i dumaš u radiog, u radiog, znači sad dođeš od kuće, uzmeš abdest, zaputi se prema džami, kažeš ako sretnem brata faču i ostavom vraću koju dobro poznajem, jo, hoću da se poselavim svima malavljuša, da se nasmijem, da pitan kako su, šta su, kako oni s ovim snijegom, treba kakve pomoći, auto, on, znači. I puno tih stvari ti srbi već onaj, analiziraš šta bi trebao urati, nije ta odluka nekih, doneseš i kreneš u džamiju. I pored svega činiš u džamiju da je Lada, klanjaš i sve to i dođeš ovdje, nema fača, nema nikog odbraći ahi. Za sno što si isplanirao, sve što si nijetio, će ta Allah je lašavna nagraditi kao da si ga sreo, kao da se poselamio, kao da se nasmio, znači Sadaka osmije u ljicu brata sad Sadaka ahi jedna sadlaka, jedna dobro odjela, da sudjem dana može čovjeka spasiti. I ljud da poželi jedno dobro odjela. Zatim što si mislil da ga pitaš kako si, kako ti je familija, trebali ti što pomoći, maš ti pet maraka, da mu dadneš ako je potrebna znači, za ti. I neke i druge stvari, nisi ga sreo, a sve si to nijetio, a ah, imaš nagradan sudjem dana. Zato učenjaci kažu, učenjaci su Trgovci, najveći trgovci, kakvi trgovci, nisu gusotač svili, kad ife nosili, prodavali, nešto sa tim puno o, naj, zanimali, a su bili, kaže najveći trgovci nijeti Mahi. Imali su namere velike, puno su nijetili, pa kad krije tako, nema ništa toga, nikoga nije streo, ništa nije uradio, ali se vraća kući sa punom, znači, nagledom svega toga kao da je, kao da je uradio. E sam znam se, gdje mi, šta mi domamo, šta mi propušta Mahi? od svega toga. A koliko Allah zdaš on dobar, neizvjeno znači dobar i blag i milosti prema nama da nam je podario tu mogućnost da možemo doći do velikog bogatstva na jedan lahak načinah. Ništa ti drugo ne treba. Samo da dumaš, da imaš nije dobre i da pokušaš da ih ostvariš, da pokušaš da ih ostvariš. Zatim učenjaci edeba, etike, su kazali da dobročinstvo se dijeli na dvije vrste. Imamo dobročinstvo, znači jednu vrstu, koja obuhvata naši metak. A to je da trošiš i metak, fi sabi ili la, na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Da pomažeš, da daješ drugima taj metak koji tijela dao, da ga trošiš na njegovom putu. Da vidiš kome je potrebno, kome nije. Znači da pokušaš za i zaslužiti žene svojim metkom. I to je dobročinstvo. Zatim druga vrsta dobročinjstva koja su odnosi na naš govor. Dobročinjstvo znači govoru, dobročinjstvo našim dijelima. Govor, to je lijepa riječ, Ahi. Da, se, da sretneš brata nasmijan, da upitaš brata o njegovom zdravu, njegovom stanju, to su sve, Ahi, stvari koje su dobročinjstvo i dobra dijela kod tebe. Dobročinjstvo, kada priča sa bratom Ahi, da, da osjeti u tvom govoru mržnju i prezir, da se ne uholiš, da se ne uzdižeš Ahi. Znači, u svim tim načima, dok razgovara sa nekim, da on osjeti Ahi, da si njegov prijatelj, da si njegov brat, da ga istinski voliš, da ga ne mrziš. I sad taj tvoj razgovor s njim Ahi je dobročinstvo. A to dobročinstvo će Allah Đelešanu nagrati. Znači, sve naše riječi, ako su upučene iskreno, radi Allaha Đelešanu, a naše riječi Ahi toliko dobra mogu donijeti. Ali isto tako, toliko nas mogu po najbad što je da ne isponi svjesni jedna naša riječ ali što tako jedna riječ neka je neješ brati pažnju ali će to na nastantu genska prostranstva da svijete zato čovjek treba da gleda šta radi šta priča naši postupci da pribupije pritekneš bratu pomoć da pritekneš komšiji prijatelju familiji rodbini bilo kome a to su postupci koji su dobročinstvo sva tvoja djela sve tvoje radnje mogu biti dobročinstvo A to dobročinstvo, ako imaš iskren nijet, će biti nagrađeno kod Allaha Allah te bareke wa ta'ala. Zatim kažu dobročinstvo, u imetku ima svoje granice. Ne možeš daći svoj imetak, znači, sve što imaš, sve što posjeduješ i da ti ostane familija ili porodca gladna. Da nemoj što jeste. Razumijete, znači, dobročinstvo u imetku ima svoje granice, ali kažu dobročinstvo u našim riječima, u našem govoru, u našim postupcima nema granica. Nema granica. Koliko si god u da radiš, radi. A u metku ima granice. Zbog čega, kažu, odgovaraju na ono stanje ili onaj događaj Ebu Bekra radi Allahanuhu koji bilježi imam Buhari, da jedne prilike je oddjelio sad svoj metak. Razumijete? Sad svoj metak je dao Ebu Bekra. Každa Ebu Bekra je dao sad svoj metak, on je bio trgovac. Razumijete, tiđara radi, ponovo će doći. Allahi, štaš ti kad nemaš, sve dadneš. I na kraju kaže, čekaš ko će ti dati. Ko će ti dati. Jer kažu, da mnogi hadisi poslanika sallahu alijih vasallam, odnosno događaj, ukazuju da je poslanik ukorio, odnosno zabranio, da će joj dadne sa svoj metak, a da ne ostavi nešto za svoje nasljednike, oni koji će ga naslijeti. Govoreći, zar želiš da oni nakon tebe, idu i prosjanči, da traže ko će ih ko će ih im udijeliti. Razumijete, najbolja sadaka je kako sadaka? koji daš na svoj porodicu. To je najbolja sadaka. Znači da ulažiš na svoj porodicu, ali, znači isto tako da vodiš računa kako ćeš druge pomoći. Koliko su mogućnosti da odvajaš od svog imetka kao što su shabi poslanika za Allaho alijih i vseleme radi. Allah je da kaže u suri Isra u 29. a. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك انموي شويه ruke ili svoju ruku kažu ja sam gledao ide prilike znači, šeha sheha kad u Medini pokazuje njemu ovako kaže svoju ruku dočiš točka tost ne želiš da da niš, aš znači, pogledaš šak stisneš i pomučeš je prema sone vratu a tako da znači, će bježi da bi dao a baš to zabranije škrto zabranije moraš udjeljivati, moraš davati na Allahom te bareke va ala put. Zatim kaže, Wala -basta. i nemo isto tako da je pružaš ovako, da ti ništa ne ostaje. Znači, da pretjerano trošiš, da pretjerano udjelje, udjeljuješ, znači, isto ti je zabranio, kao što ti je zabranio da škrtaviš, znači, da ne daješ u svog, svog imetka. I zato Ibnu Kesih Rahmetullah Ali kaže, Allah uzvišen je pogledajte, umjerenost u životu, umjerenost u životu, smatra škrtost negativnim svojstvom i osobinom i zabranjuje ras i pništvo ovim ajetom. Zatim kaže nakon toga, ti ne budiš krtac koji nikom ništa ne daje. Pa nakon toga kaže i ne pretjeruj u dijeljenju tako da ćeš podijeliti sve ili više nego što treba. Podijeliti sve ili više nego što treba. Pa ćeš ukoliko škrt budeš biti prekoren prekoren i ukoren od strane Laha Đelešanu, a od strane oni koji isto tako, znači, sa strane, sa strane gledaju. A ukoliko previše dijeliš, ostaćeš bez ničega što bi moglo, znači, posle, nako toga, nekada ponovo dijeliti i podijeliti. Pa ćeš postati kao životinja, kaže, pa ćeš postati kao životinja koja se premori od prevelikog puta pa stani. premori, od prevelikog puta pa stane zbog slabosti i iznemoglosti. Razumijete? Znači, moraš imati, moraš ostaviti nešto, ali isto tako moraš dijeliti. Ne smiješ gori, neka ovo, treba mi za neki crni dana, posebni dana, nego znači, trebaš da dijeliš. Dok, znači, kažemo dobročinjstvo u dijelima, u govoru, nema granica. Ah, znači, na dobro, pomaganje drugih činjenje i dobročinjstva drugima, to nema granice. Koliko sigurno mogućnost nahi to radi. Šta su podovi spoznaje ovog velikog Allahov te Marekeve ta'ala imena? Prije svega, drago, već već govorimo veđu druži duže vrijeme. Allah subhanahu wa ta'ala je neizmjerni dobročinitelj, neizmjerno milostiv, neizmjerno blag prema svojim, svojim stvarenjima. Njegova dobrota i nema granica. Nema granica. Kada bi samo pogledali i analizirali naše stanje i stanje drugih ljudi, pogledajmo u kakvim blagodatima ljudi žive, u kakvim blagodatima mi živimo, razumijete? A pogledajte nekada na nekim drugim mjestima u svijetu, ljudi šta oni nemaju. A one stvari koje ti posjediš on prižekuje. I to je za ga nešto neostvarilo, dokućilo. Ono što ti imaš, on za zatim žudi. A to su blagodati koje ti imaš kod sebe kod sebe. I zato čovjek ne treba gleda onaj koji su iznad njega, nego treba gledati koji su ispod, ispod njega da bi bio zahvalan Allahu te bareket te bareke ve taala. Zati ispokaza da je značenja, a to su plodovi da lađelešanu mijenja stanja iz dobrog u izlošeg u dobro. Bilo obrnuto. Ako se ne zahvalađelešanu uzma svoje blagodate. Uduzima uzima je od tebe. Da i nekom vlast, nekom je znači uzima Allah što daje vlast, a neka te oduzme vlast. Zato što nisi zahvalan i bojati se za svakog onoga koji ima blagodata, nije zahvala na njima, da će mu Jelna Đelešanu oduzeti i uzeti. Ali isto tako Allah što minja stanje tvojah iz, iz lošeg u dobro, i stanja znači nepokornosti u stanje pokornosti. Jer njemu to pripada on taj koji upučuje niko, niko drugi. To je njego, njegovo pravo. Zatim Allah Đišanu kaže u suri Ibrahim u 34. ajetu وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّمَا سَيَلْتُمُونَ I zaista on daje sve ono što tražite od njega. Sve što znači išćete, sve što tražite od Allaha Đišanu on je taj koji vam daje. Pa kaže وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا I kada biste pokušali da prebrojite Allahove blagodati nikada ne biste bili u stanju da ih pobrojite. Znači nikom. Danas koliko ljudi kada šta mi je dao, šta ima Nisi svjesta nahi, kada bi analizirao zaista pravo, istinski, da se vratiš, da vidiš te blagodate koje uživaš. Prima ja, prije vidjeli smo ono... Danas pratimo vijesti pa pogledamo, znači, kakvi sve ima porodica, u kakvim sve stanjima ljudi žive. razumjete. I taj čovjek koji je nama, znači, na prvi pogled, u teškom stanju, i on uživa velike blagodate, Allahadjelšav. Ali ti, kada pogledaš šta svet ti imaš, a nema, Kako teh ti blagodati uživaš. Razumijete, sami život koji te Allah šal podario, sluh, vid, sve su to blagodati koje ne možeš nijekom slučaju ti, znači Allah je šal se nako kako treba zahvaliti, nemoćan si, ali se pokušava zahvaljivati, ali je pojim tahi i problem što mi danas živimo i uživamo te blagodati, a vrlo malo se zahvaljujemo. U jutarnjim večernim zikru se uči i zahvaljuje Allahovim blagodatima. Tražiš od Allaha da ti podari vid, da ti osnaži vid, da ti onaj vid koristi, da ti sluh koristi. Ako pogledate tove koji učite u jutraj rečenjem zika, vidjeti znači koliko se mi vraćamo do treba bi svjestan što izgovaraš, što učiš, pa na taj način ti pokušaš opet Allaho žele biti zahvalaniji, zahvalaniji rob. Zatim kazali smo da vlad nakon ovog minjanja stanja iz nepokornosti u pokornost, nakon svega toga te ponovo nagrađuje, što opet ukazuje koliko je on dobar prema nama, koliko je milosti prema nama. Na tu put i na hajru, podariti hajru, učestite na hajru i usmrtite na hajru i na kraju te uvede u neizmjerno dobro. A to je džene, dženevska prostranstva. Čovjek, znači koliko, samo treba, ali ovo su stvari, znači lava imena, njegova savršena svojstva su uh, Jedini način da se upozna gospodar svjetova. Jedini način da se upozna i spozna gospodar svjetova. Njegova, njegova neizmjena, znači milost, dobrota, dobročinstvo, e, oprost, blagost, možemo samo znači shvatiti i razumijeti kroz, kroz ovaj, znači, Allahova subhanahu wa ta lijepa imena i značenja na koja su ukazali učenjaci. Zatim, od plodova spoznanog velikog imena, je i to da Allah ne požurije sa kažnjavanjem, da ne kažnjava za svaki grijeh, već da on oprašta, vežda on na, na, daje mogućnost, pruža šansu, daje ti nov, novu šansu, novi dan, novu mogućnost da mu se vratiš. I doziva. I da, znači, u toku noći Allah doziva malo da se pokraje i da mu oprosti. Da, oprast, da mu Doziva. Allah subhanu treba svoje robove. Svaku noć. I gdje su ti koji mu se vraćaju? Gdje su ti koji, koji trebaju da se vrate? A koliko je danas ljudi koji su potrebni na Laha Đešanu, ali glave okreću? I ove ne da Musibeti koji se spuštaju, spuštaju su na Laha Đelešanu. Oni spušta, oni su blagodati da čovjek izađe u publici, da urliče, da se veseli, da slavi, je kako je lijepo, snijeg, mašara. Kad pogledate kakva su znači, kakvo je ovo stanje, ovo je katastrofa. I ne da će od strane Laha Đeša koji je spustio, na ovaj dio zemanjske kugle i ostale, znači, oko nas države koje nas obkružuju. Čovjek se treba zapitati šta radi, šta je činio da <kuh> se ovo desi. Razumijete? Ako je dobar, kad ja sam dobar, što? Allah je što nekada uništava narode i počinio dobri? Počinio dobri. Zato što su dobri bili uspavani. I umišljen da su dobri. A u stvar nisu dobri, jer da su dobri bili bi onda musili hun. Bili dobri za sebe i za druge, popravljajući druga stanja drugih ljudi, zato vjernih nikad nije zadovoljan da bude samo ovaj dobar, nego je vjernik onaj koji razmiša, traži i znalazi način kako drugima biti odkoristi, kako druge uputi, kako drugi dosjeti to. I to je Musleh, to je razlika između običnog salih saliha, dobrog čovjeka, zabio se tamo negdje, znači u čošak, i badet i doziva vaha Čebašanu i prepušta, a druge da lutaju, ne pokušava da dođe, znači do bilo koga, da pokuca, da kaže riječ istine, da pozove, znači ovu istinu. To su velike razlike. I zato ovo, ovo stajanje koje nas je zade slahi, čovjek treba da promisli, da razmisli šta da tri dana pada snijeg kao što ne pada onu noć. Sve bilo zatrpano. Četiri dana, 5 dana i nestaje plina, nestaje drva, nestaje vodi, nestaje struje, sve ah i puca, katastrofa. Razumijete, čovjek treba u ovim dana kada padnu i pogodi da će mu se ibeti treba da se vraća Allah, da poveća badet, da što više Allah urokuje, što više Laha doziva, da traži utočište kod Alaha, da ostran i poslanik kada je vidio samo oblake, koji su tmurni oblaci, koji dolaze i nadolaze prema Medini, poslanik mi tražuje zašto da Laha Čerošanu, jer se je bojio čega? Da nisu oblaci kazni, a ne oblaci milosti. Ovo ćemo stati rizku, završuju se. A nekaovo je Hrvih Keshadaraj, da